Pista 44 Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 436 Sursele de inspirație dogmatică ale Coranului sunt mai ales ebraice, Vechiul Testament și Talmudul, și, într-o măsură mult mai mică, creștine. În paranteză, evangheliile apocrife, în primul rând, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Afinitățile islamismului cu creștinismul sunt uneori atât de vizibile încât, în evul mediu, mulți creștini considerau islamismul mai degrabă o erezie creștină decât o altă religie. Dante, de pildă, îl plasează pe Muhammad în infern printre schismatici. Încheiat notă 1. Religia islamică nu propune credinciosului idealuri cu neputință de atins, este o învățătură preeminent practică, reflectând spiritul practic al fondatorului său, o religie care se adresează oamenilor simpli, nu face apel la sacramente mistice, nu pretinde asceză și renunțări și nici nu instaurează o ierarhie clericală. Dogma sa fundamentală este afirmarea monoteismului. Allah este divinitatea supremă, este unic, nu este asociat într-o ghilimele sfântă treime, închid ghilimele, și nici n-a avut un fiu. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Ghilimele. Trinitatea, închid ghilimele, înseamnă pentru Muhammad, în paranteză care o neagă categoric, închid paranteza, divinitatea împărțită între Dumnezeu, Isus și Maria. 2. Duh, considerat de profet un concept pre abstract, ininteligibil pentru omul comun, este identificat de el cu Arhanghelul Gabriel. Muhammad vorbește cu respect despre Isus și Maria, dar nu îi socotește a fi de esență divină, în paranteză Coran, 3 Roman, 59, 5 Roman, 16, 20, închid paranteza, pe Isus, în paranteză Isa al Masih. Gilmele Isus trimisul închid gilmele închid paranteza îl consideră doar un profet superior predecesorilor săi dar a cărui crucificare și renviere o neagă susținând numai că Gilmele Dumnezeu l-a ridicat la sine închid gilmele în paranteză Coran, 4 roman 156 închid paranteza De aceea arabilor musulmanilor nu le place să li se spună Gilmele mahomedani închid gilmele pentru că nu se închină lui Muhammad precum creștinii lui Isus Încheiat notă 2 Allah este evocat de 99 de nume atribute, este atotputernic și milostiv, în paranteză al Rahman, închid paranteza, este stăpânul și creatorul lumii, dar spre deosebire de dogma iudaică, vorbind despre creația lumii în șase zile, Coranul afirmă că acțiunea creatoare a lui Allah este continuă, ghilimele, el este cel ce înviază și omoară și dacă a hotărât un lucru îi zice să fii. Și el este, închid chilimele, în paranteză, 90 roman, 70, închid paranteza. Allah are o curte formată din îngeri muritori înaripați, fără sex creat din lumină și care ascultă de Allah afară de Satan. În paranteză, Shaytan) se scrie săh Ait Anu, închid paranteza, diavolul alungat din paradis înaintea lui Adam și care până la judecata de apoi va căuta mereu să-i aducă pe oameni în rătăcire. În paranteză, sursa ebraică a mitului este evidentă. Închid paranteza, îngerii din religia iudaică se întâlnesc și în islamism. Fiecare om are alături doi îngeri care țin socoteala de faptele lui bune sau rele șaitan are în subordinea sa demonii, în paranteză ginii, se scrie dăjui nuiii, închid paranteza, spiritele rele, în paranteză în care credeau și arabii preislamici și cărora contemporanii lui Muhammad le mai aduceau încă jertfe, închid paranteza. Alcătuiți din flăcări și putând lua diferite înfățișări, vezi notă 3, să lășluiesc pe pământ sau în cer, unde îngerii aruncă împotriva lor cu pietre, acestea sunt cometele. Citesc notă 3. Uneori se încarnează într-o vietate păgubitoare, în paranteză de pildă viermi, închid paranteza. Contraputerilor malefice și poartă amulete, talismane și rostesc de scântece. Sunt primeșdiuăși, mai ales pentru femei când nasc și pentru nou-născuți. Încheiat, notă 3. A doua dogmă mai importantă islamică se referă la a revelație interpretată ca un ajutor primit de om din partea lui Allah prin trimișii săi profeții. Vezi, notă 1. Citez nota 1 Potrivit Coranului, profeții nu pot fi socotiți sfinți. Mai târziu, însă, în secolul XI, misticii islamici, preluând probabil obiceiul unor popoare supuse, au dezvoltat conceptul de sfințenie și au instituit un cult al sfinților. În paranteză, Vali, se scrie W a lui, închid paranteza, ale căror morminte deveneau locuri de pelerinaj, cult care s-a răspândit repede îndeosebi printre berberi, datorită mai ales mișcării mistice și ascetice a sufismului. Încheiat notă 1 Aceștia aduc oamenilor legea sau le-o reamintesc totodată, îi avertizează, îi ceartă sau îi amenință când nu o respectă. Numărul lor este mare, ghilimele. am trimis la toate popoarele câte un sol, închid ghilimele, spune Dumnezeu, în paranteză Coran 16 Roman 38, închid paranteza. Profeții au și darul de a face minuni, dar Muhammad își atribuia una singură, aceea de a fi revelat oamenilor Coranul. În fine, profeții îi îndeamnă pe oameni la fapte bune. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Ghilimele. Și împliniți rugăciunea și dați milostenie și ceea ce faceți înainte bine pentru sufletele voastre, aceea veți afla la Dumnezeu, căci Dumnezeu știe ce faceți. Închid ghilimele în paranteză Coran 2 Roman 104. Închid paranteza. Un asemenea profet a fost și Arhanghelul Gabriel, vestind-o pe Fecioara Maria. Ghilimele, eu sunt un trimis al Domnului tău ca să-ți dau un fecior curat. Închid ghilimele în paranteză Coran, 19 roman, 19 închid paranteza. Cu un ton de respect desăvârșit vorbește Coranul despre familia lui Isus, Isa ibn Marian. Se scrie m a -r y a m în paranteză Isus fiul Mariei, închid paranteza, sau Isa al Masih. În paranteză, trimisul Mesia, închid paranteza, V mare, punct, Coran, 3 Roman, 30, 52, 19 Roman, 16, 36, încheiat notă 2. Din surse, în special creștine, s-a inspirat Muhammad în fundamentala sa doctrină escatologică, aspectul cel mai impresionant și mai dramatic tratat, căruia îi este rezervată întreaga sura A125-a. Suratele cele mai vechi abundă în viziuni, treziceri, revelații privind soarta omului după moarte, căci, ghilimele, după separarea sa de trup, sufletul rămâne multă vreme într-o stare de inconștiență, în somnul sau beția morții până la judecata de apoi. Închid ghilimele, în paranteză, închid paranteza. Sfârșitul lumii este anunțat de creșterea impietății printre oameni și prin semne terifiante. Coranul va fi uitat, templul din Meca va dispare, etc., Morții vor învia, Dumnezeu îi va judeca, rezervându-le celor drepți plăcerile și voluptățile raiului. În paranteză Coran, 37 Roman, 39, 47, închid paranteza, iar celor care au făcut fapterele, chinurile veșnice ale iadului. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Supliciile infernului, despre care Coranul vorbește foarte puțin, vor fi amplu descrise de teologii islamici de mai târziu. Încheiat notă 1. Între rai și iad se află niște ziduri despărțitoare, pe care rămân cei care au făcut în măsură egală fapte bune și rele și de unde privesc raiul și iadul, fără a putea coborâ nici în unul, nici în celălalt. În paranteză Coran, 7 Roman, 44-49, închid paranteza. O dogmă, derivând din concepția judecății de apoi și din doctrina, potrivit cărea nimic în lume nu se întâmplă în afara voinței lui Allah, este cea a predestinării enunțată de Coran în numeroase rânduri. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Ghilimele. Nimeni nu poate muri fără voia lui Dumnezeu, cum e scris în Cartea Termenelor. Închid ghilimele. În paranteză 3 roman 139 închid paranteza. Gilimele, nici când nu ne întâmpină altceva decât ceea ce a scris Dumnezeu pentru noi. Închid ghilimele în paranteză 9 roman, 51 închid paranteza. El este ghilimele cel ce hotărăște și o cârmuiește. Închid ghilimele în paranteză 134 roman, 3 închid paranteza, etc. Fatalismul și resemnarea stoică explică de ce în țările musulmane sinuciderile sunt atât de rare. Încheiat notă 2 pe de altă parte, alte versete vorbesc din despre liberul arbitru, vezi notă 3, ceea ce a dus la îndelungate discuții teologice. Citesc notă 3, ghilimele, fiecare om lucrează în paranteză, acționează, numic punct, numic punct, o mare punct, dâ mare punct, închid paranteza, în felul său, închid ghilimele, în paranteză, 17 roman, 86, închid paranteza. Ghilimele Adevărul este de la Dumnezeu și cine vrea să-L creadă și cine voiește să nu creadă. Închid ghilimele în paranteză 18 roman 28 închid paranteza. Ghilimele Nu în urma poftei tale, căci iate abate. Închid ghilimele în paranteză 38 roman 25 închid paranteza. Ghilimele îi voi lăsa pe oameni, numic punct, numic punct, o mare punct, de mare punct, în nătângia lor să rătăcească, închid ghilimele, în paranteză șase roman, 110, închid paranteza, încheiat notă trei. Căci, în multe probleme de dogmă și de ritual, nu există un consens unanim, o uniformitate de vederi, o ghilimele ortodoxie, închid ghilimele, de plină în lumea musulmană. Coranul este un îndreptar de viață pentru omul obișnuit. Etica pe care o predică este bazată pe cumpătare și bun simț. Disprețul bogăției, umilința, generozitatea sunt recomandate, dar totodată să nu fie exagerate. Nu îndeamnă spre ascetism, vezi notă 4, ci doar spre moderație. Ghilimele, mâncați și beți, însă nu fiți îmbuibați. Închid ghilimele, în paranteză Coran 7 Roman 29, închid paranteza. Citesc notă 4. Dar în secolul 8, în urma contactelor cu călugării budiști și cu anahoreții creștini, apare mișcarea ascetică și mistică a sufismului, care acordă importanța primordială nu practicilor rituale, ci sentimentului intim de comuniune cu Divinitatea Supremă. Parcurgându-se cele 12 stadii ale acestei ghilimele științe a inimii, închid ghilimele, intelectului îi se acordă grația divină. Principiul său fundamental, iubirea ca drumul spre adevăr, a dus la promovarea generozității și toleranței. Ghilimele, de aceea, în general, sufismul a îndeplinit o funcție socială utilă în ținuturile islamice, opunând o rezistență forțelor distrugătoare ale urii și fanatismului. Închid ghilimele, în paranteză, Najib Ulah, se scrie U-L-L-A-H, închid paranteza, încheiat notă patru. Ghilimele, islamul acceptă lumea și viața omenească așa cum sunt privindu-le ca o operă ce nu poate fi criticată și ca o manifestare a voinței inderogabile a lui Allah, deloc denaturată și coruptă de urmările unui păcat originar de neiertat. De aceea, potrivit gândirii musulmane, ascetismul și renunțarea la bunurile lumești proprii doctrinei creștine și care se rezolvă printr-o abținere de la bucuria dărniciei divine nu pot fi admise. Închid chilimele, în paranteză a mare punct malveții, se scrie mă alăvâie închid paranteza. În locul ascetismului, coranul recomandă activități folositoare oamenilor, ca ajutorarea săracilor, a văduvelor și a orfanilor. Coranul, care, alături de Biblie, este cartea cea mai larg citită din câte s-au scris vreodată, este și textul de bază la care s-au făcut cele mai frecvente referiri, căci teologia, jurisprudența, educația, morala, știința sunt considerate de musulmani ca fiind tot atâtea aspecte ale unuia și și ghilimele adevăr, încât ghilimele vezi nută 1. Citesc nută 1. În afara traducerii oficiale în limba turcă, nu există nicio altă traducere autorizată de musulmani a coranului într-o altă limbă. În paranteză există însă traduceri interliniare neautorizate în persană, bengali, urdu, chineză și altele închid paranteza. Prima traducere într-o limbă străină este cea efectuată în 1141 din însărcinarea venerabilului Pierre, se scrie pighier e abate de clani scrie călău nu y în scopul combaterii islamismului. Prima imprimare a textului în original al Coranului a fost făcută la Veneția, în paranteză 1485-1499. Închid paranteza. Încheiat notă 1. Figură, pagina 437. Reprezintă o poză. Marea Moschee a Omaiazilor din Damasc, construită în 714-715. Încheiat figură. Moscheea, ritualul. La începuturile islamismului, o moschee în paranteză masjid, se scrie m as închid paranteza, nu era un edificiu de cult în felul unui templu, al unei sinagogi sau al unei biserici, ci un loc de rugăciune care putea să fie chiar sub cerul liber. Profetul spusese. Acolo unde te afli la ceasul rugăciunii, acolo trebuie să te rogi și locul acela este un masjid, închid ghilimele, un loc de prosternare. Moschea nu era un sanctuar în adevăratul sens al cuvântului, nu era niciun lăcaș destinat cultului, ci era totodată și un loc de adunare publică unde se aduceau la cunoștință evenimentele zilei și se discutau problemele comunității. În evul mediu, moschea era centrul vieții religioase, sociale și intelectuale, în cinta era, prin excelență, loc de rugăciune, dar putea fi și sediu al tribunalului, al administrației, al tezaurului și, în fine, aici putea funcționa și o școală. Numai odată cu dominația turcă, se în paranteză secolul 11, închid paranteza, moschea a devenit un adevărat și exclusiv loc de rugăciune. Până la această dată, o moschee comporta o vastă curte dreptunghiulară mărginită pe trei laturi de portice acoperite, care dădeau acces la mai multe săli de dimensiuni și destinații diferite, în paranteză, de studiu de serbări de reuniuni publice, închid paranteza. În centrul curții era o fântână sau un bazin pentru abluțiunile rituale. Pe a patra latură, cea orientată spre Meca era sala de rugăciune, mai puțin spațioasă în adâncime decât în lățime, cu acoperișul plat și fără un perete care să o separe de curte, în paranteză decât în țările cu o climă mai rece, paranteza. Între curte și sală nu era nicio deosebire funcțională, ambele erau în mod egal accesibile credincioșilor, care se puteau ruga la fel într-una ca în cealaltă. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Prototipul moscheiei fusese locuința profetului din Medina, cu o curte mare rectangulară înconjurată de un zid de cărămidă în care se aduna comunitatea credincioșilor. Spre ai feri de arcița soarelui, Muhammad construise de-a lungul zidului un loc adăpostit din trunchiuri de palmier cu un acoperiș de frunze și pământ bătut. Schema arhitectonică a moscheiei era astfel creată. Încheiat notă 1. Sala de rugăciune avea câteva șiruri de coloane care susținau acoperișul și formau mai multe nave, în paranteză de la 3 până la 15, chiar 17, în moscheea din Kairuan. Se scrie capa a i r u a -N, închid paranteza, după modelul bazilicelor creștine din Siria. În peretele din fundul navei centrale era o nișă goală numită Mihrab, căreia îi era rezervată ornamentația cea mai frumoasă, indicând direcția, în paranteză, Chibla se scrie Q-I-B-L-A, închid paranteza, orașului sfânt spre care credincioșii se prosternau când se rugau. Deasupra arcadelor laterale o serie de deschizături țineau loc de ferestre, iar deasupra navei care conducea spre Mihrab era cupola joasă, concavă ca o scoică. Singura piesă care mobila interiorul unei moschei mai importante era un fel de amvon, în paranteză numit minbar, închid paranteza, din care imamul conducea rugăciunea solemnă de vinerea sau citea versete din Coran. Unele moschei din orașele capitale aveau și un spațiu îngrădit, maxura, se scrie m a q -S u r a Rezervat califului când asista la rugăciunea publică de vineri. În rest, câteva covoare de rugăciune, candelabre și pupitre pentru exemplare din Coran. Iar în exterior, două construcții anexe, minaretul și minha, în paranteză rezervată la trinelor și băii pentru Marea Abluțiune. Închid paranteza. Îndatoririle inderogabile ale oricărui musulman adult sunt cuprinse în celebra învățătură a ghilimele celor cinci stâlpi, închid ghilimele, în paranteză arcan, se scrie ar-k-a-n, închid paranteza, Stâlpii care susțin edificiul islamismului. Prima regulă a cultului musulman este mărturisirea de credință, în paranteză shahada, închid paranteza, constă în rostirea zilnică, psalmodiată de cinci orpezii și de muezin din înălțimea minaretului. A formulei, ghilimele, Allah este singurul Dumnezeu, iar Muhammad este profetul său, închid ghilimele. Prin rostirea acestei formule, credinciosul devine un om care, ghilimele, se dăruiește lui Dumnezeu, închid ghilimele, în paranteză muslim, în limba turcă, musulman, se scrie m-u cu două puncte, s-u cu două puncte, l-m-a-n, închid paranteza, căci ea implică declarația de supunere, în paranteză islam, închid paranteza, de adeziune la cele șase dogme. Credința în Allah, în îngeri, în cărțile sfinte, în profet, în judecata de apoi și în predestinare. A doua este rugăciunea canonică, în paranteză, salat, închid paranteza, rostită de cinci ori pe zi și numai în limba arabă, oricare ar fi limba maternă a credinciosului. Este scurta rugăciune cu care se deschide Coranul, cu care începe slujba religioasă și care conține elementele fundamentale ale doctrinei islamice. Ea trebuie rostită cu fața îndreptată în direcția, în paranteză, Chiblia, închid paranteza, orașului Sfânt Meca și este pregătită de chemarea, în paranteză, Adan, închid paranteza, celui care din Minaret îi cheamă pe credincioși la rugăciune, Muezinul, în paranteză, Moazin, se scrie m u a d z -I -N, închid paranteza. Înainte de rugăciune, musulmanul trebuie să se purifice, să facă o abluțiune rituală, dacă nu, îmbăindu-se total, în paranteză abluțiunea mare, gusl, închid paranteza, măcar mica abluțiune, în paranteză hadat, închid paranteza, spălându-și fața, brațele până la coate, picioarele și trecându-și mâinile umede pe creștet. Elementele unui salat sunt în număr de 13 șase recitări de texte coranice diferite, șase acțiuni sau poziții anumite ale corpului și brațelor și obligația de a efectua aceste acte rituale riguros în ordinea prescrisă. În paranteză, pe lângă rugăciunile cotidiene, cinci obligatorii și trei facultative, multe alte rugăciuni ocazionale reglează viața religioasă a musulmanului. Închid paranteza. Rugăciunea în comun, în paranteză, Juma. Gilmele adunarea, închid ghilimele, închid paranteza, avea loc vinerea la amiază, ghilimele ziua adunării, închid ghilimele la moschee. În personalul unei moschei, locul principal îl deținea, gilmele conducătorul rugăciunii, închid ghilimele, în paranteză imam, închid paranteza, funcție îndeplinită la începută de Muhammad, însuși de califii Omayaz și de guvernatori. Urmează predicatorul, în paranteză hatib, închid paranteza, funcție cumulată azi îndeosebi în moscheile mici de imam, care este ales la fel ca imamul dintre studioșii reputați ai Coranului, în paranteză, în moscheile mari sunt cu trei doi sau mai mulți imam și hatib, închid paranteza. Apoi, muezinul și ghilimele recitatorul, închid ghilimele, în paranteză, carii, se scrie q-a-r-i, închid paranteza, cel care, cu o dicție elegantă și o voce melodioasă, recita, salmodiind, suratele coranice, într-un mod ce se apropia de cântul gregorian. Vezi, notă 1. Citesc, notă 1. Uneori, recitatorul era urmat de ghilimele naratorul de povestiri, închid ghilimele, în paranteză, cas. Se scrie Q-A-S-S, -S, închid paranteza, care serveau drept ilustrări sau comentarii la suratele recitate de Cari. Prin simplitatea, demnitatea și ordinea în care se desfășura această slujbă de rugăciune colectivă, ea a dezvoltat la acești excesiv de individualiști, ghilimele fi ai deșertului, închid ghilimele, o anumită disciplină, sentimentul colectivității, simțul egalității și conștiința solidarității sociale. În paranteză, conform p-mare, mare. Mic, punct, k mare punct, hiti, se scrie h i, -t -t -i paranteza, încheiat notă 1. Marea rugăciune comună de vinerea, vezi nota 2, obligatorie pentru toți musulmanii liberi adulți se celebra numai în Moscheea Principală, în paranteză, sau în orașele mari, în Moscheile Principale, închid paranteza. Citesc notă 2. Zi, care spre deosebire de sâmbăta evreilor și de duminica creștinilor, nu era zi de odihnă, în ultimul timp însă a devenit sub influența europeană, ziua oficială de repaos când birourile și magazinele sunt închise. Încheiat notă 2 Cu o jumătate de oră înainte, muezinul psalmodia, un salut, în paranteză salam, închid paranteza, închinat profetului. După abluțiunea rituală, la intrare, credincioșii își scoteau încălțămintea, se așezau la rând în fața Mihrabului, care cânta o sură coranică, cei prezenți ascultau predica Hatibului. După ce timp de câteva minute fiecare se ruga singur, Hatibul ținea o a doua predică în care bine binecuvânta petenia statului și guvernul său, iar la sfârșit, imamul, psalmodia în fața Mihrabului o rugăciune. După terminarea slujbei, unii credincioși mai rămâneau să mediteze sau să se roage. Al treilea act ritual obligator, element esențial al credinței islamice, este opera de binefacere. Ajutorarea aproape lui act de responsabilitate și de solidaritate socială, asigurând celui ce dăruiește mântuirea, în timp ce, ghilimele, zgârcitul care caută averi, închid ghilimele, previne Coranul, ghilimele, va fi aruncat în focul iadului, închid ghilimele, în paranteză, 42 roman, 5.11. Acest act filantropic constă fie într-un impozit obligator, Dania, rituală, Zakat, se scrie Z-A-K-A-T, vezi, notă 1, fie într-o contribuție voluntară, în paranteză, sadaca, se scrie S-A-D-A-Q-A, -A -A, închid paranteza). Citesc notă 1. Din cele opt categorii de beneficiari a acestei contribuții pi se stabilite de Coran, până la urmă, școlile juridice au reținut 3. Săracii, pelerinii și cei care au contractat datorii într-un scop de binefacere. Contribuția obligatorie, în paranteză zacat, închid paranteza, era percepută de funcționarii statului pe producția de cereale și de fructe, în paranteză 10%, închid paranteza, pe patrimoniul zootehnic, în paranteză capital care comporta un calcul foarte complicat, închid paranteza, pe metale prețioase și pe mărfuri, în paranteză 2,50% din valoarea lor, închid paranteza. În prealabil se stabilea minimul impozabil pentru cereale și fructe, cantitatea pe care o puteau transporta 5 cămile, pentru animale, minimum 5 cămile, 20 vaci sau boi, 40 oi sau capre, etc., iar pentru metale prețioase, cel puțin 85 grame de aur și de 7 ori mai mult argint. Încheiat notă 1 De fapt, zacatul nu este propriu-zis o ghilimele milostenie, închid ghilimele, un simplu act de caritate, ci are un sens mai profund. Este un fel de justiție interioară, instituționalizată, obligatorie, care face ca solidaritatea credincioșilor să devină efectivă a credincioșilor, adică a celor care știu să-și învingă egoismul și avariția. Zacat are menirea de a le reaminti permanent că orice bogăție, orice lucru îi aparține lui Dumnezeu și că, deci, individul nu poate dispune de ele după bunul său plac, pentru că fiecare om este un membru al comunității, închid ghilimele, în paranteză râmare, punct. Garaudii. Închid paranteza. Chiar și cei săraci erau sfătuiți să plătească un cât de mic zacat, în paranteză, de asemenea soldații o parte din solda lor, închid paranteza, întrucât era un act esențialmente de devoțiune, în paranteză, chiar dacă în curând a devenit un adevărat impozit pe proprietate, închid paranteza, care le asigura ajutorul lui Allah. Cât privește contribuția voluntară, în paranteză, care consta în alimente și se împărțea nevoiașilor la sfârșitul sărbătorilor ramadanului, închid paranteza, și aceasta a fost considerată de unele școli juridice ca obligatorie pentru cei bogați. A patra în absolut obligatorie era postul, în paranteză Siam, se scrie S-I-Y-A-M, închid paranteza, ramadanului. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Anua lună a anului islamic. Obligația postului binecunoscută atât evreilor cât și creștinilor a fost instituită și stabilită la această dată a anului în amintirea primei revelații pe care o avusese Muhammad și a primei victorii islamice de la Nadr împotriva ghilimele necredincioșilor, închid ghilimele din Mecca. Calendarul lunar adoptat de musulmani are 12 luni de câte 29 sau 30 de zile, în total 354 de zile. Pentru a fi pus de acord cu calendarul solar, s-a adăugat la fiecare trei ani câte o lună. În felul acesta, ramadanul putea să cadă în oricare anotimp al anului. Încheiat notă 1 Timp de 30 de zile, de la răsăritul până la apusul soarelui, toți adulții musulmani, bărbați și femei, începând de la vârsta de 14 ani, erau obligați să se abțină de a lua ceva în gură sau de a avea raporturi sexuale. Vezi, notă 2